يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharul umur muhdatsatuha fainaku la muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalaalaha wa Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita, kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu agung, yang begitu mulia, kenikmatan lahiriah, kesehatan dan berbagai macam nikmat-nikmat lahir yang lainnya, terlebih lagi nikmat batiniah, nikmat kafir nikmat ridaya nikmat di atas sunnah dan nikmat bisa mengkaji bimbingan Allah dan Rasulnya nya wassalam nikmatul ilm Yahyauddin azaakumullah qatahu ilah bahwasanya nikmatul ilmi kenikmatan mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa taala Kenikmatan bisa mencari Mengkaji Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan A'bamun ni'am Kenikmatan yang paling besar Yang paling agung. Ketika seseorang Barakallahu fikum Diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba Allah Yang muslim Memeluk agama islam itu merupakan nikmat yang begitu mulia, yang begitu agung. Dikarenakan tidak semua Insan Diberi taufiq oleh Allah SWT Dengan keislaman Terlalu banyak Umat Islam yang masih Dalam kekufuran Dalam kesyirikan. Ketika dia diberi taufiq oleh Allah SWT Sebagai hamba Allah yang muslim itu pertanda Allah Azza wa Jal Memilih dia Dari sekian banyak hamba-hambanya Yang mendapatkan ni'matul Islam Lebih mulia lagi Barakallahu Fikum Ketika seseorang yang Muslim tadi Dia betul-betul berislam Dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Berislam dengan Islam yang sahih Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nikmatus sunnah. Nikmat mendapatkan hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berislam di atas sunnah. Lebih mulia, sebab terlalu banyak dari kalangan kaum muslimin, yang tidak mendapatkan nikmat ini. Banyak di kalangan umat Islam, yang jauh dari Sunnah Rasulullah SAW berIslam, namun jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka ketika seseorang Muslim diberi firqa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengenali Sunnah berIslam di atas Sunnah maka dia telah mendapatkan dua kenikmatan yang paling agung dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada Nikmatul islam kemudian ni'matul sunnah di sana ada keutamaan nikmat yang lebih mulia lagi yang lebih afdal, yang lebih agung lagi tidak semua orang mendapatkannya meraihnya dengan sesempurna kecuali diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih akhbar lagi yang lebih akung lagi ialah ni'matul ilmi ni'mat ilmu diberi kemudahan diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu syariat ilmu tentang kitabullah tentang sunnah rasulnya alaihissalatu wassalam. Dengan pemahaman salaful ummah. Tentang akidah. Tentang ibadah. Tentang akhlak wal-adab. Tentang muamalah. Dan tentang semua perkara-perkara yang kita perlukan. Terkait dengan dunia kita, agama kita, dan akhirat kita. Nikmatul ilmi. Betul-betul dia mendapatkan ni'matul islam. Islamnya di atas sunnah, sunnahnya dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Maka barang siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa bisa tafakubutin memahami mengkaji agama Allah yang mulia ini, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dia mempelajari ilmu akabah Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit dia memahami ilmu yang mulia ini maka berarti dia mendapatkan semua kenikmatan yang ada meraih semua kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia nikmatul islam nikmatul sunnah nikmatul ilm ihalantina ya Allah berbicara tentang masalah keutamaan ilmu ini sangat luas sangat luas, sangat panjang dikarenakan keutamaan ilmu sangat banyak sangat banyak Alimam Muhammad Ibn Hambar Rahimahullah diriwakan dari beliau beliau menyatakan sebuah kalimat yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu tadi belum mengatakan Al-ilmu la ya'adiluhu syaih Al-ilmu la ya'adiluhu syaih Liman saluhat niyatuhu Ilmu itu Tidak bisa ditandingi oleh apapun Ilmu itu Tidak bisa ditandingi oleh apapun Bagi yang saleh niatnya Kalimatnya singkat, namun dalam. Menggambarkan kepada kita yang namanya ilmu syari, ilmu al-kitabu dengan pemahaman salaful ummah. Sebuah anugerah, sebuah amaliyah yang memiliki sebuah keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ketika ada sesuatu yang disebutkan keutamaannya. Masih rendah di bawah keutamaan ilmu. Apapun itu. Apapun itu. Yang disebut-sebut oleh banyak orang. Oleh banyak kalangan. Punya fadilah. Punya keutamaan. Punya kedudukan. Punya keistibewaan. Itu semuanya rendah. Tidak akan mampu dan tidak akan bisa menyaingi keutamaan ilmu. Ikhwanul Muslimin, Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan berupaya untuk sedikit mengangkat, menggambarkan faudilah ilmu dengan harapan supaya masing-masing kita memiliki semangat yang lebih dalam talaful ilmi dengan kita mengetahui keutamaan keutawan ilmu tersebut yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Ilmu agama, tentang Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman Salaf, dari mulai pembahasan masalah akidah, ilmu masalah akidah, sampai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan semua yang kita perlukan pada dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ini sangat masyhur di kalangan kita. Talabul ilm Alus mengeri wal jamaah salafiyin hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu Hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yusaqqiqu fitin." Sangat masyhur. Yang artinya, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi dan barang siapa" Yang Allah kehendaki kebaikan untuknya Maka Allah akan fakihkan Allah akan fahamkan dia tentang agama ini Singkat wa <tuh> Yang Allah kehendaki kebaikan untuknya Allah akan fahamkan dia tentang agama ini Ketika orang itu faham agama, mengerti agama dengan dia mengkaji ilmu agama ini, faham aqidah, faham bagaimana beribadah kepada Allah Azza Wajalla, faham tentang ahkam syariah, faham tentang adab Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, paham tentang bidang Islam yang mulia ini itu pertanda orang ini betul-betul diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahamii qaul dinasiikumullah kalimat kebaikan dalam hadis ini. Kata-kata khairan, kebaikan, dalam hadis ini meliputi semua perkara kebaikan. Meliputi semua perkara kebaikan. Meliputi yang pertama khairun dunyawi kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi nah kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi kebaikan apapun yang disebutkan oleh kita terkait dengan kebaikan-kebaikan dunia yang diharapkan seorang insan, seorang muslim akan diraih dengan ilmu tadi kebaikan duniawi contohnya rezeki yang lancar Siapa ya? Rasikinya lancar. Arakalasikum kehidupannya tenang, sejahtera, damai, bahagia, tentram. Apa-apa ada. Alhamdulillah semua kebaikan-kebaikan duniawi. Agar dia siapa ya dengan ilmu syar'i. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan duniawi Allah akan fathihkan dia tentang agamanya. Ketika orang itu faham agama, fathih tentang agamanya, jangan khawatir. Jangan takut dengan urusan dunianya. Allah akan jamin urusan dunianya. Allah akan jamin kemaslahatan dunianya. Untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dan untuk masa depan dia. Jadi jaminan dari Rasulullah SAW. Khairun. Yang kedua meliputi khairun khairun dini, kebaikan kebaikan yang berkaitan dengan agama, senantiasa mendapatkan taufid hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa di atas sirat yang mustaqim lurus, selamat dari berbagai macam penyimpangan penyimpangan yang ada. Kebaikan agama Berislam di atas sunnah Kebaikan agama Semua yang terkait dengan khairun dini Kebaikan-kebaikan yang terkait dengan agama seseorang Masuk dalam melapati ini Barang siapa yang Allah kahandaki Untuknya kebaikan-kebaikan pada agamanya Allah akan faqihkan dia tentang perkara agama Bahasa yang lainnya orang itu kalau faham agama memahami tentang agamanya memiliki ilmu syari maka akan meraih semua kebaikan kebaikan terkait dengan agamanya dia akan menjadi orang yang saleh istiqamah di al Islamus Sunnah dinaungi oleh taufiqi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala semua kebaikan terkait dengan agama dia raih. Dan yang ketiga, meliputi khairun ukrawi. Kebaikan-kebaikan yang terkait dengan akhiratnya nanti. Itu buah dari ilmu yang ada pada dirinya. Kebaikan ukrawi sangat banyak. Dia mendapatkan husnul hitam. Mendapatkan husnul khatimah. Kebaikan akhirat. Di alam barzakh nanti dia mendapatkan nikmat kubur. Diselamatkan dari azab kubur. Kebaikan ukhrawi. Di alam barzakh nanti dia bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir dengan mantap tanpa ragu-ragu. Khairu ukhrawi. Ghairu Ketika nanti dia dia menuju kiamat di padang mahsyar Mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah azza wa jala. Khairun ukrawi. Kemudahan hisab. Khairun ukrawi. Menerima buku amal dengan tangan kanan. Ukrawi. Terus demikian Sampai pada ujungnya nanti. Mendapatkan jannah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak khairun ukrawi. Kebaikan khairun. Kebaikan di akhirat nanti, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih nanti dalam surgaNya Allah Subhanahuwataala, itu masuk dalam kalimat khairan. Sehingga barangkali ilmu syar'i, ilmu agama, kita memahami, mengerti ilmu agama ini, lalu kita amalkan dalam keseharian kita akan membawa kita kepada semua kebaikan kebaikan dunia kebaikan agama kebaikan akhirat apa kuncinya? tafakuh fiti mengkaji bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala anda sebutkan apa yang anda harapkan yang anda dambakan selama ini kuncinya? tafakuh Ustaz Saya Kepikin hidup yang tenang Yang bahagia Ustaz Bahagia menurut kamu itu apa maknanya? Ha? Uangnya banyak Semu Rumahnya mewah Semu Mobilnya mewah Semu Kau semua ya? hakiki. Yang namanya kebahagiaan ketika anda merasakan ketenangan dalam jiwa, dalam hati, ketenteraman, ketentangan jiwa dalam hati terkait dengan kehidupan dunia ini, itu kebahagiaan. Kalau anda mendapat, mendapatkan kebahagiaan dunia, fa'alikum bil kum ilmu, maka kuncinya adalah ilmu syar'i. Bahkan ilmu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir Diriwayatkan Dari Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Beliau menceritakan Tentang Sejarah beliau Tolapul Hilmi Beliau mengisahkan Ketika awal mula dahulu Beliau hendak belajar agama Beliau dihadapkan pada dua pilihan Dua pilihan. Yang pertama mengkaji ilmu fikih, mengkaji tentang hukum-hukum syariat, ataukah mengkaji ilmu secara khusus ilmu tentang tib masalah medis kedokteran. Timbang, timbang, timbang, timbang, pikir, pikir, pikir, ini ilmu fikih, ah kamu syariah, ini ilmu kedokteran, milih yang mana ini? Pada akhirnya beliau mantap Sangat mantap untuk Memilih ilmu fikih, Mengkaji ilmu agama Allah Tentang ahkamu syariah Hukum-hukum syariat Di antara alasan beliau Kalau saya Belajar semata-mata Ilmu kedokteran Mungkin yang saya dapatkan Hanya dunia akhiratnya tidak kebawah tapi kalau saya belajar mengkaji ilmu fikih tentang ahkam syariah, hukum-hukum agama, akhirat saya dapat dunianya ngikut. Ya, Pak? ya. Oh, iya, jangan khawatir. Maka saya pilih ilmu fikih. Saya pilih ilmu fikih mengkaji tentang ahkam syariah. Dikarenakan dengan itu saya mendapatkan dua-duanya. Dapat dunia, dapat akhirat. Maka beliau pun menyisikan dengan baju bersungguh-sungguh, mempelajari ilmu fikih dengan belajar langsung kepada Imam Malik, rahimahullah. Kitabul Muatta karya beliau. Ha. Barakah. Di zaman sekarang ini, karena tinjauan saya, banyak para doktor. Ya. ya, banyak dokter tapi awam. Jahil, tidak mengerti tentang masalah hukum-hukum agama bahkan sebagian mereka tidak paham tentang bagaimana caranya berwudhu yang baik sholat yang baik bahkan di mereka banyak yang tidak paham terkait dengan masalah bagaimana buang hajat yang syari dunia ya untung-untungan kalau pas laris ya dapat uang banyak tapi kalau pas tidak laris, tidak laku akhiratnya enggak dapat dunianya untung-untungan. Tadi ketika orang itu barakallahu fiikum mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti insyaallah ketika ilmunya manfaat, agamanya baik, akhiratnya baik, dunianya ngikut. Selama dia masih hidup pasti akan mendapatkan yang namanya dunia tadi. Ala kuliahan Siapa saja yang mendambakan kebaikan dunia, ilmu kuncinya. Barang siapa yang mendambakan kebaikan agama, ilmu kuncinya. Barang siapa yang mendambakan kebaikan akhirat, ilmu kuncinya. Ilmu kuncinya. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِتْهِ Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Inna dina asakumulakatu ila. Di antara bentuk kebaikan, di antara bentuk kebaikan ialah as-salamatan minasy syarr. As-salamatan minasy syarr. Keselamatan dari semua perkara-perkara yang jelek. Lawan daripada khair. Ini menandang khair. Termasuk kebaikan-kebaikan yang ada. Anda selamat. Anda jauh dari semua kejelekan-kejelekan yang ada. Ini menambah lagi. Kedudukan ilmu syari. Di samping anda meraih semua kebaikan. Itu kebaikan. Anda juga bisa selamat dari semua kecelakaan. Itu juga merupakan kebaikan. Assalamatuh binasyar. Dengan tafakufidin. Dengan kita mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita manfaat akan selamat dari semua kecelakaan-kecelakaan duniawi akan selamat dari semua kejelekan-kejelekan terkait dengan akhiyamah. Akan terselamat dari semua kejelekan-kejelekan terkait dengan akhirat nanti. Itu luar biasa. Ya, kejelekan-kejelekan duniawi, selamat daripadanya. Penyimpangan-penyimpangan terkait dengan perkara akhiyamah, selamat daripadanya. Perkara-perkara yang mengerikan di bulu kiamat nanti, Selamat daripada Sekali lagi kuncinya adalah Menggaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa Satu hadis Tetapi maknanya begitu Luar biasa Menggambarkan kepada kita Tentang keutamaan ilmu Para kebahagiaan Disebutkan dalam hadis yang lain Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya lafaznya lafaz Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini juga hadis yang sangat masyhur di kalangan kita al-sunnah salafiyatul ulama Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu menempuh jalan untuk meraih ilmu Allah akan mudahkan untuk dia Allah akan muda akan bagi dia dengan itu jalan menuju ke dalam surga. Dari lafadznya sudah terasa keutamaannya. Ilmu jalan menuju ke dalam surga. Khabik itu. Ilmu adalah jalan menuju ke dalam surga. Yang kebikan surga ilmu kuncinya. Ilmu jalannya. Hadis ini bawa ke dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam syarah-syarahnya Mereka menjelaskan yang dimaksud dengan satu Rasulullah sallallahu alaihi salaka tariqan yaltamisu fihi ilma siapa saja yang menempuh jalan untuk meraih ilmu itu meliputi dua makna sulukut tariq ala qisain Menempuh jalan meraih ilmu, dua macam. Dua-duanya masuk dalam kategori riwayat ini. Yang pertama adalah, Sulukun Hisi. Menempuh jalan secara konkret. Betul-betul anda melangkahkan kaki menuju ke tempat-tempat ilmu. Baik itu, jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, jarak yang sangat jauh. Namanya, rehlak ilmiah. Anda betul-betul melakukan safar, pepergian untuk mencari ilmu agama Allah. Azzawajal. Namanya, sulukun hissi. Betul-betul menapaki jalan, melangkahkan kaki, menempuh jalan untuk meraih ilmu. Anda datang dari rumah masing-masing. Entah berjalan kaki ataukan naik kendaraan. Menuju ke tempat ilmu. Ke masjid. Ke halak ilmu. Dan yang lain-lainnya. Yang dikaji padanya kidabullah. Sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman salam ummah, Datang dengan niat talabul. Itu namanya sulukun hissi. Apalagi dari jauh. Taklimnya ada di kebun jengkeh. Datang dari? Dari Gembong, Dari mana lagi? Eh, Tempat-tempat yang jauh-jauh. Hmm, Warakulah itu. Sengaja datang untuk meraih ilmu. Mengkaji ilmu. Itu namanya sulukun hissi menempuh jalan secara konkret menuju ke tempat-tempat ta'alim ini jelas masuk di dalam riwayat ini yang kedua ialah sulukun maknawi menempuh jalan meraih ilmu secara maknawi maknanya sama dengan yang pertama ini meliputi semua upaya meliputi semua upaya-upaya kita untuk mendapatkan ilmu menulis ilmu ada faedah ilmiah ditulis, dicatat sulukun ma'nawi ha? menghafal ilmu memuroceah kembali yang kita hafal mengulang kembali yang kita hafal sulukun ma'nawi di rumah dengarkan ceramah. Tak via file-file yang ada di HP dan segala macamnya ceramah-ceramah agama dari para ahli tidak alusunah di rumah atau dah ke mana-mana, tapi mendengarkan ilmu tadi. Sulukun ma'navi. Barakalasikum. Atum dah ke mana-mana bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang perkara kamu belum paham. Chatting ke Ustaz, tanya ilmu. Sekarang samanya chatting ya, bukan SMS ya. Eh SMS, ya Allah segala macamnya. Tanya ilmu kepada seorang Ustaz. Kamu di rumah. dapat ilmu. Maka semua upaya, semua usaha yang kamu lakukan dalam rangka untuk meraih ilmu dimasukkan dalam riwayat ini sehingga ada sulukun hissi sulukun ma'nawi intinya dia mencari ilmu yaltamisu fihi ilman yang dimuangkan dengan ilmu, ilmu syariat kata Rasulullah s.a.w sahalallahu <tuh> lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan mudahkan untuk dia dengan cara tadi jalan menuju ke dalam surga atas At hiluna kemudahan kemudahan yang dimaksudkan dalam riwayat ini kata para ulama itu meliputi atas hilun vidunya, w atas hilun fil akhirah kemudahan kemudahan di dunia ini dan kemudahan kemudahan di akhirat nanti rinciannya kata para ulama unda para khalafikum diantara makna kemudahan dalam riwayat ini Iyalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan kepada dia untuk mengkaji ilmu. Mempelajari ilmu yang dia inginkan. Dia ingin belajar ilmu akidah. Dia ingin belajar ilmu fiqh. Dia ingin belajar ilmu hadis, Dia ingin belajar ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya. Al-Quran atau hadis, atau ilmu alat, ilmu nahu, dan segala macamnya. Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu tersebut. Belajar fit, semangat dia. Menempuh dua cara, hissi wa ma'nawi. Allah akan mudahkan bagi dia mem mengkaji, mempelajari ilmu fiqh, atau ilmu tafsir atau yang lain-lainnya diberi kemudahan untuk belajar ilmu agama mungkin awalnya buntu mungkin awalnya musik apa ini terus dia berusaha lama-lama akan diberi kemudahan untuk memahami ilmu tersebut ini yang pertama yang kedua masih terkait dengan tasbihun duniawi Allah akan memberi kemudahan kepada dia untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Maknanya Allah akan membukakan untuk dia. Dengan ilmu tadi, ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya belum terbesit dalam benaknya dia. Dia mengkaji sebuah ilmu. Semakin dia kaji, semakin terbuka di depan dia ilmu-ilmu yang lain. Semakin dia telusuri, semakin dia dalami, terbuka lagi ilmu-ilmu yang lain. Terus begitu. Semakin lama, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Itu luar biasa. Terkembar insyaallah ya. Dia belajar ilmu fikih. Dia belajar ilmu apapun yang yang yang dia yang dia kaji dari ilmu-ilmu agama yang ada. Yang pertama, diberi kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. Yang kedua, dengan memahami ilmu tadi, akan dibukakan ilmu-ilmu yang lain. Oh ada ini, oh ada itu. Oh, oh, oh, oh, sebagai banyak oh-nya. Huh? Oh-nya itu, dulunya gak paham, sekarang paham. Durunya, gak tahu, sekarang jadi tahu. Oh, oh, oh, terus begitu. Sehingga dia akan semakin bersemangat. Tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya ilmu tadi. Ini makna, Sada Rasulullah SAW, Man humani la yashba'an. Man humun dunya la yashba'an. Waman humun ilmi la yashba'an. Baranglah. Ada dua orang yang rakus. Dua orang yang selalu tidak pernah kenyang. Yang pertama dengan dunia Tidak bakal kenyang dengan dunianya Yang kedua dengan ilmu Tidak bakal kenyang dengan ilmunya Semakin ditelusuri Semakin didalami Semakin haus Semakin kurang Semakin kurang Demikian serius Dunia tercela, Ilmu terpuji Yang kita bahas Ilmu Ini yang kedua Yang ketiga Lebih afmal lagi daripada itu Allah akan memberi kemudahan kepada dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Allah akan memberikan taufikah, memberikan hidayah kepada orang tadi, bisa mengamalkan ilmunya. Ini lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Dengan dia mengamalkan ilmunya, ilmunya nafeh bermanfaat. Dengan dia mengamalkan ilmunya, akan berbuah keimanan, berbuah ketakwaan, berbuah kesolehan. Tapi tidak selesai. Muncul bekas-bekas ilmu. Nampak bekas-bekas ilmu. Pada, ke, pada keadaan dirinya. Pada akidah dia. Nampak ilmunya. Pada ubudiah dia. Nampak ilmunya. Pada dakwah dia. Nampak ilmunya. Pada muamalahnya, Nampak ilmunya. Akhlak adabnya. Nampak ilmunya. Sampai terkait dengan bab. Buang hajat. Nampak sisi keilmuwan dia. Yang dengan ini Barakallahu Fikum akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala yang dengan rahmat Allah semata hamba tadi mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wataala luar biasa ini di dunia salah tersilat tiga keutamaan tiga kemudahan diberi kemudahan memahami ilmu tersebut yang kedua diberi kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Dibukakan untuknya ilmu-ilmu yang lain. Dan yang paling tinggi diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini semuanya di dunia. Ada pun yang kedua di akhirat nanti. Kemudahan-kemudahan dari Allah di akhirat nanti untuk menuju ke dalam surga. Barakulahikum. Ini meliputi semua kemudahan-kemudahan terkait -kemudahan dengan semua proses nanti di melukiamah. Ujungnya nanti diberi kemudahan untuk menyeberangi sirapa jembatan yang dipentangkan di atas punggung neraka jahannam. Bawahnya neraka jahannam. Ujungnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masing-masing insan akan melewatinya. Akan melewatinya. Dan melewati dengan kadar amalnya masing-masing Seseorang yang semasa hidupnya Dia betul-betul mencari ilmu agama Allah Mengkaji ilmu Kala itu Akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menyeberangi sirat Menuju dalam surganya Allah Luar biasa Intinya jaminan surga Sehingga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajaal Hamdali rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini beliau mengatakan talabul ilmi agrofuturukil muzila ilah jannah yang namanya talabul ilmi menima ilmaku Allah itu merupakan jalan pintas, jalan yang paling dekat menuju surgaNya Allah subhanahuwataala luar biasa apa kuncinya ilmu yaltamisu fihi ilman maka iqanam tina'azakum Allah sadarilah ketika antum dari rumah masing-masing menuju ke halako-halako ilmu majlis-majlis ilmu, ke tempat-tempat ilmu, untuk mencari ilmu itu maknanya anda sedang melangkah menuju surga ya Allah SWT anda sedang menapaki jalan Meniti jalan. Meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarilah. Ketika anda nulis ilmu. Mencatat. Menghafal. Memerojah ulang. Anda bertanya. Mendengarkan dan segala macamnya. Berupaya dengan berbagai macam cara yang. Mubah untuk meraih ilmu yang syari. Sadarilah. Itu upaya kalian untuk. Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. luar biasa semua kita menambahkan jannah semua insan menambahkan surga tidak ada orang yang enggak mau surga ya Pak ya ha? kuncinya adalah talabul ilmu syari'i mengkaji bimbingan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum maka hayatilah Hayatilah hal-hal yang semacam ini. Ini perlu penghayatannya ya kan. Terus dalam jiwa, dalam hati dimasukkan dalam satu yang paling dalam supaya kita faham, kita sadar, kita sekarang sedang berupaya menuju ke dalam surga Nya Allah Subhanahuwataala. Meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dan berupaya untuk meraih surga Nya Allah Subhanahuwataala. Barakallah. Yang lainnya lagi, baru dua kan? Baru dua, baru dua. Yang lainnya lagi, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan semua yang terkait dengan ilmu barakallah. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah s.a.w. alaihi ala bersabda. Pada petikan hadis beliau yang cukup panjang. Nabi kita Muhammad s.a.w. menyatakan, "Wa majtama'a qaubun wa majtama'a qaubun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah" وَيَتَدَارَسُونَه فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيت عليهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده الحديث yang artinya kata Rasulullah s.a.w alaihi dan ta tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah, dari rumah-rumah Allah, masjid mereka membaca Al-Quran mereka tak harus saling mengkaji, mempelajari Al-Quran ketika itu ilmu agama melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga para malaikat akan mengerumuni mereka dan yang berikutnya Allah Azza Wajall akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Ada sini para khalifah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu agama dari sisi halakoh ilmunya majlis taklimnya, majlis ilmunya sebuah majlis, sebuah halakah yang dikaji ilmu padanya, dibacakan ayat dibacakan hadir mengkaji satu bagian ilmu dari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sahih, yang benar menjelaskan keutamaan halakah ilmu majlis ilmu di sepuluh dalam arti empat keutamaan Empat keutamaan yang hanya ada pada majelis ilmu. Tidak ada pada majelis-majelis yang lain. Yang pertama adalah. Nazdalat alih alihimu syakinah. Akan turun kepada mereka asyakinah. Ketentraman, ketenangan. Hadis syakinah. Ketenyeraman ini para khalafikum. Kalau anda membaca syarah riwayat ini, itu meliputi dua perkara. Dua perkara. Sakina tunhisiyah. Ini ada disamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketenyeraman, ketenangan yang betul-betul konkret, sesuatu yang turun dari langit yang namanya sakina meliputi orang-orang. Yang di majlis ilmu Itu ada di namanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam beberapa riwayat Dan Rasul yang memberitakan Hanya Rasul yang menyampaikan Bukan orang lain yang mengakwa Ada kelas itu Kita melihat dalam syarah di sini Di sebelah beberapa riwayat Nabi kita Muhammad Shallallahu Anhi Waala Aalihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya atas ah, di masjid ketika itu. Yang tadi masjid ketiga itu, mereka sedang membuat sebuah majlis, sebuah halakah? Mereka berfikir kepada Allah di situ, mengkaji ilmu agama di situ. Rasul mengatakan kepada mereka, aku melihat sakinah. melihat sakinah. Turun kepada kalian dari langit. Dalamnya Sakinah Hissiyah. Tapi ingat. Hanya Rasul yang memberitakan. Dan itu terjadinya. Di zamannya Rasulullah. Sallallahu Alaihi wa sallam. Aku melihat langsung. Aku melihat sendiri. Sakinah. ketenteraman Ketenangan. Turun kepada kalian dari langit. Dengan halako ilmu yang anda bikin. Dengan majus ilmu yang anda adakan Di, di sebuah contoh yang lain Salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, uh, Di satu malam Sedang membaca Al-Quranul Garim Membaca Al-Quranul Garim Dia membaca Di sampingnya ada Anak dia yang lagi tidur Di sampingnya ada kuda dia Yang ditambatkan dia Al-Quran, baca Al-Quran. Dia melihat seakan-akan ada cahaya, cahaya yang begitu terang dari langit turun menerangi rumahnya. Turun cahaya tadi, kudanya bergerak gerak Ya, ada reaksi pada itu kuda. Dia mengkhawatirkan kakinya menginjak putranya. Dihentikan. Dihentikan. Baca Quran tadi itu, kudanya berhenti, kudanya berhenti. Dia baca lagi, kudanya reaksi lagi. Dia, akhirnya dia menghentikan bacaan Al Quran yang, yang yang dia baca tadi baru Dia hentikan. Ketika dia hentikan itu yang memecahaya, naik ke atas, naik ke atas, hilang di langit. Disampaikan kepada Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengatakan itu adalah sekina yang Allah turunkan ke langit ketika engkau baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW kalau seandainya engkau teruskan baca Al-Quran tadi, maka akan dilihat oleh ahli Madinah cahaya di atas makam tersebut. Banyak sekali hadis dan riwayat yang, yang semata dengan ini semuanya waraqlah jikum. Yang mengabarkan kepada kita ada sakinah hisyah, ketenteraman ketenangan yang betul-betul konkret ada wujudnya. Tapi ingat, yang menghafarkannya, yang memberitahunya hanya Rasulullah SAW. Atau nah, jangan bikin khurofat, ha? jangan bikin dongeng-dongeng balad. lad. Ha? membaca Al-Quran, masya Allah Al-Quran, mengkaji ilmu, huh? terang rumahnya itu, terang rumahnya itu, cerita, Tuhan luar biasa, saya merasakan yang luar biasa semalam, saya semalam itu membaca Al-Quranul Quran, saya membaca buku tafsir, terang rumah saya. Saya yakin itu sakinah itu sahijina seperti yang diperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngibuli orang lain. Terang rumah saya. Ada yang sedikit cerdas. Uh, Awan, waktu itu rumahnya dimatikan lampunya, apa di depan lampunya? Lampunya hidup. Terang kan? Iya, terang. Terang, dalam ataukah di luar? Di dalam dalam rumah saya, terang lampunya Allah SWT itu bukan namanya sakinah ini khurafat Rasul yang, yang, yang menghabarkan, intinya di zamannya Rasul alayhi wa alayhi wa sallam, Rasul menyampaikan kabar kepada para sahabatnya. radiyallahu ta'ala anu majumahin terkait dengan sakinah yang konkret yang nampak, yang turun kepada mereka yang kedua adalah sakinah yang sebenar ketenteraman dalam hati ketenangan jiwa jiwa kita tenteram jiwa kita tenang jiwa kita damai jiwa kita bahagia setiap kali kita datang ke halaqah-halaqah -hal -hal -hal -hal ilmu dengan niat yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla mengaji ilmu Akan muncul ketenangan ketentera Jadi bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas niatnya dan betul-betul bersungguh-sungguh dalam telapul ilmi dan menghayati ilmu yang dia pelajari kalau dulu saya tidak menjumpai beliau saya tidak menjumpai beliau saya tidak menjumpai beliau sampai kepada saya khabar yang begitu masyur dari asyikh al-allama asyikh muqbil bin hati rahimahullah Beliau sering menyampaikan di majelisnya kepada para ulama, kepada para talabah. Nah, beliau menyatakan bil makna karena saya tidak hadir, tahu langsung. Bil makna, beliau mengatakan kepada para talabahnya, "Ikhwan, kalau saya membaca Shahih Bukhari, saya mengatakan hadatsana, qala Imam Bukhari, mahaddatsana fulan, qala hadatsana fulan." Itu hilang lenyap dari kita orang yang namanya humumun wa humum. Gundah kulana, sumpek Dan segala macam hilang Langsung hilang Berganti dengan ketentraman Dengan lapang dada, dengan kenikmatan Dan segala macamnya Dengan ini itu. itu dikarenakan Betul-betul menghayati ilmunya Di rumah Sumpak tahu sebut ya Ya itu orang orang Jawa paham Kalau orang apa-apa bagaimana, bagaimana Suntuk Di rumah isinya cuman ribut Sama istri bab tomat Bab bawang merah Bab cabe, Bab beras Bab minyak Dan segala macamnya Bagaimana cara mewujudkannya Bagaimana cara memasaknya Dan segala macamnya Babnya dunia Pulang rumah Pagi lagi Mas berasnya habis pulang ke rumah, dibahas lagi mas, minyaknya habis mas, uang belanja menipis mas, anak butuh ini anak butuh itu Heh. rasanya suntuk sumpek tidak ada lagi datang ke hal ilmu ke bajaris ilmu dengan niat untuk mendapatkan ilmu dengan niat untuk mendapatkan ilmu Semangat, antusias, mendengarkan keterangan, penjelasan dari pak Ustad. Terasa lupa dengan yang tadi, lupa dengan tadi. Dia merasakan ketenangan, kenyamanan yang luar biasa. Itu yang namanya sekine, yang sungguh-sungguh loh -sungguh, ya, datang ke halakoh ilmu niatnya -niat termuka. Tafsir buka ya, niatnya termuka. Yang penting tidak Uh, di rasani nggak diperbincangkan oleh Pak Ustadz dan para Ikhwan yang ada saya hadir terus moco paling ujung paling samping saya nggak mau ngatakan subtun ya uh, atau di paling tiang nggak kelihatan sama yang lainnya sudah kemudian dia husuk buka mendengarkannya husuk tidur Selesai. Yang tak dapat yang namanya syakina. Ketika datang dengan penuh keikhlasan, dengan kesungguh-sungguhan, semangat dalam pelaburan ilmi, ingin mendapatkan ilmu syari, akan merasakan ketentraman ketenangan, kenyamanan barakallah yang luar biasa. Itu yang namanya syakina. Ketika antum merasakannya, antum mendapatkan faulah ini barakallah nakat turun kepada orang-orang tersebut yang hadir di halaqah-halaqah ilmu as-sakin ketentraman barakallah ketentraman dia merasakan hebatnya ilmu ha dalam keadaan dia sudah sakit-sakit, sudah flu-flu, sudah masuk angin dan segala macam meriah ha? tetap -tep -tep harus datang ke halaqah ilmu menyebarkan ilmu kepada umat, kepada para talafahnya datang duduk di kursi ah, membuka kitab jadi meja mengkaji tafsir atau hadis atau yang lain-lainnya ambil <gitu> alhamdulillah. begitu alhamdulillah seperti itu dia mulai merasakan betapa nikmatnya ilmu lupa dengan penyakitnya lupa dengan sakitnya lupa dengan segala-galanya ah, bayangannya mungkin 5 menit 10 menit sudah tidak kuat Setengah jam, satu jam, wah masih perkasa dilihat dengan penyampaian ibu tersebut, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu yang namanya segina dalam jiwa, dalam dada, dalam hati para khalifah. Dan sangat nikmat, sangat nikmat dan sangat luar biasa. Ini faulilahnya ilmu. Yang kedua, wasiatum rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka yang hadir. Ini luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Untuk menggambarkan betapa betapa betapa besar khutbahan ini barakallahu Satu poin saja, satu poin saja. Prinsipnya Abu Syurrah diwal jamaah barakallahu menyatakan bahwasanya seseorang insan tidak akan masuk ke dalam surga-Nya Allah dengan semata-mata amal. Tapi seorang insan, seorang muslim bisa meraih surga-Nya Allah azza wa jalla dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci untuk meraih surga mendatangi menghadiri halaka-halaka ilmu, majalisul ilmu, kata Rasulullah SAW, akan diliputi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itu luar biasa. Pertanda anda mendapatkan kunci surga, berupaya untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang merupakan kunci untuk masuk surga, Ketika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menaungi hamba-hambanya maka semuanya akan mudah semuanya akan indah semuanya akan luar biasa Rahmat dari Allah azza wa jamin Wa <tuh> <tuh> Yang berikutnya Wa hafadumul maraikah Para malaikat akan datang mengerumuni mengerumuni orang-orang yang hadir para malaikat dan itu sifat hakiki kata para ulama di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayahina fil ardi yathlubuna halaqadzikr Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang sayahin, yang mengitari bumi ini. Mereka mencari halaka-halaka ilmu, mencari majlis-majlis ilmu. Ketika mereka mendapatkannya, hafubihim. Malaikat itu pun mem meliputi, mem mengerumuni orang-orang yang ada di majlis tersebut luar biasa, para malaikat datang di halaka-halaka ilmu, hadir bersama kita di halaka-halaka ilmu dikerubuni oleh para malaikat barakulahikum, hakiki yang semakna dengan ini barakulahikum hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Sofwan Ibn, Ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu Kata Rasulullah SAW. "Wainn Malaikatat la tabagu ajnihatha li taalib alimi riyaan bima yatulub. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena riyaan dengan apa yang dia cari. Itu kata para ulama. hati betul-betul para malaikat makhluk Allah yang bersayap. Mereka meletakkan sebagai tanda hormat, tanda tawadu kepada para tullabul ilmu, para pencari ilmu. Merestuhi apa yang dia cari, apa yang dia perbuat. Itu pertanda para malaikatul kiram hadir, tanda para malaikatul kiram menghormati para pencari ilmu, tanda para ulama, para malaikatul kiram menghormati majlis-majlis ilmu. Rima dengan para pencerai Dikerumuni oleh para malaikat Dinukil oleh para ulama Dari sebagian zindik Zindik itu orang yang betul-betul Menyembunyikan kekufuran dalam hati Bahirnya muslim Tapi sangat benci dengan islam Ada zindik Suatu kali Dia mendengar hati ini. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. riwayat dengan apa yang dia cari. Sesungguhnya para malaikat akan mengerubuni orang-orang di halako-halako ilmu. Dengan riwayat ini. Ada sindik dengan lantangnya, dengan congkaknya dia mengatakan, Aku akan datang ke halako-halako ilmu itu menggunakan sepatu besi. Di bawahnya saya kasih, saya kasih Paku-paku uh, besi Aku ingin menginjak-nginjak Sayapnya malaikat Dengan congkaknya dengan sombong Sudah datang dia ke hal -ke hal -ke ilmunya para ulama Dengan congkaknya Dengan niatan untuk menginjak-nginjak sayapnya para malaikat Begitu dia masuk dengan congkaknya Tiba-tiba dia tidak bisa bergerak Tiba-tiba kakinya mengering. Tiba-tiba dia pun jatuh. Itu disebutkan Al-Habid e, Ibn Al-Jabal-Hambali rahimahullah. Dalam syarahat silih para kualaikum. Untuk menggambarkan itu hakiki. Imanakan secara hakiki oleh para ulama. Betul-betul para malaikat. Akan mengerumuni orang-orang yang ada di halaka-halaka ilmu. Di majlis-majlis majlis ilmu. Hakiki. Wagafabihim sharafa dan cukup bagi mereka kemuliaan dengan hadirnya para malaikat bersama dengan mereka dengan adanya para malaikat yang mengerumuni majelis-majelis mereka dikerumuni oleh para malaikat. Tapi dikarenakan malaikat itu makhluk yang uh, bukan uh, kongres seperti sekarang ini, perkara gaib pada kelautan itu, maka sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa Men melihat dan mengetahui para malaikat tadi kita yakini dengan seyakin-yakinnya khabarnya Rasulullah SAW yang menjelaskan para malaikat akan datang ke halaka-halaka ilmu hadir di majlis-majlis ilmu mengerumuni orang-orang yang datang di halaka-halaka ilmu yang keempat wa zakarahumullahu fi man indah keutamanya yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut-nyebut mereka-mereka yang hadir ini di halaka-halaka ilmu ini dihadapan para malaikat Allah yang ada di sisinya. Itu juga hakiki wakil. Yang hadir, fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, hadir. Yang menyebut nama-nama tadi Allah Azza wa Jalla dan nama-nama tadi disebutkan, disampaikan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu Wataala. Disebutkan, disampaikan di hadapan para malaikat sebagai bentuk sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu Wataala. Luar biasa, yang menyebut Allah Azza Wajal di hadapan para malaikat. Fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir. Saya kasih sedikit takribul faham Bukan mengkiaskan, Bukan memisalkan Bas Takribul faham Takribul faham Di sebuah tempat Ada seorang alim syekh Gebir Alim Gebir Seorang alim besar yang sangat dimuliakan Yang sangat diagungkan Yang sangat dihormati Oleh kaum muslimin Salafi Semuanya kagum dengan Sheikh tadi Luar biasa Suatu hari Sheikh ini tadi ketika Majelis, ketika sedang taklim Di hadapan Para murid-muridnya Di hadapan para khadirin Dia menyebut nama Antum Disebut dengan Sanjungan, dengan pujian Antum namanya siapa? Nah anda namanya siapa? Ya Allah, namanya Muhammad. Muhammad Muhammad siapa ini? Banyak Muhammad ya banyak. Ya Allah Muhammad Abdullah. Disebut, ya Ikhwan, saudara kita, namanya Muhammad Abdullah. Tiaranya begini, begini, begini. Disebutkan sanjungan tu. Namamu disebut dengan kebaikan, dengan sanjungan yang menyebut alim tadi dihadapan semua para hadirin sampai kabar keteningannya antum atau antum juga hadir di sini wah terkira-kira hatinya antum uh, berbunga-bunga gr atau bagaimana ya pak akan bahagia luar biasa disebut sama syekh, disanjung, dipuji, diharamkan oleh Allah, jadi dijamin semua akan naik. Naik semua kerjanya. Sayat dipuji. Ya Allah seorang syekh, seorang alim, seorang syekh, seorang alim. Atum kenal baik kenal dengan dengan dengan baik asy Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Hati rahimahullah. Ya. Walau besar pada masa ini. Mereka di sana di timur tengah sana. Ada di sini. Di pojok yang ampun ini. Eh? Masyaallah. Namanya Atum, yang namanya Hasan disebut namanya acang kan gitu ya. yang muslim namanya acang. Ah, ha, acang. Hasan. Hasan bin Fulan dari Ambon. Disebut disana, di sana di majelisnya Syekh Mufid bin Hadi rahimahullah dengan sanjungan dengan pujian. Ya, ikhwanana akhuna hunaka di Indonesia. Kita punya saudara di Indonesia, sana yang jauh sana, di kebun cengkeh sana, di Ambon sana, namanya Hasan bin Hasan uh, Al Amboni, di orang yang begini, begini, begiri, yang dipuji, disanjung oleh semukbil, semua mobil, dia semua murid-muridnya, sampai khabarnya kepada antum yang ada di sini, ya apa perasaan Antum ya putera ya, cah. Bener, Jan. Jan, kamu disebut di sana sama semua. Ah, dia Iya, namamu. Tidak ada lagi yang lain. Nyebut Indonesia, nyebut Ambon, kebun cengkeh. Hasan bin Hasan al-Amboli. Cuma kamu orangnya. Saya. Wah, saya tahu apa yang ada di peningan. Mungkin Haru atau segala macamnya. Sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baru saya mau pilih wakil yang oh, para ulama yang lain. Coba bayangkan namamu disebut Rasulullah sallallahu Wah, lebih-lebih lagi. Walillahi al-masarul a'la. Yang disebutkan terhadap di sini para hadithikum, yang menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di halaqah ilmu adalah Allah Rabbul Alamin. Wa dzakarahumullah fi dan Allah akan menyebut mereka yang hadir di halakah halakah ilmu tadi disebut nama Allah Azza Wajalla di hadapan para malaikat. Luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak mungkin diganti dengan apapun, dan hanya ada di halakah ilmu di majlis ilmu Barakallah. Orang mau disebut oleh Pak Presiden, silakan. Orang memuji sanjung-sanjung oleh masyarakatnya, silakan. Mursanjung-sanjung dimuliakan oleh orang -orang para tucher-tucher, silakan. Yang penting kita disanjung, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan para malaikatul kirom radhiyallahu taala anhum Nama ya naamih. Ini sebuah keutamaan yang sangat tinggi yang sangat mulia. Sekali lagi tidak ada kecuali pada Halaka ilmu dan pada majalisul ilmu Buah dan keutamaan Ilmu Tidak terfahyang Tidak terfahyang Al-ilmu La yaadiluhu syait Ilmu itu tidak bisa Ditandingi oleh Apapun Tidak bisa Liman Bagi yang soleh niat baru tiga hadis yang disampaikan dan masih banyak lagi yang lain, belum ayat, belum keterangan para ulama salaf luar biasa la maka ya beruntunglah, berbahagialah bersyukurlah kepada Allah Azza wajalla ketika kita dan siapapun orangnya Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa tafakuf di din Talabul ilmi syari' Kita akan meraih semua Keutamaan, semua Kebaikan dan semua Kelebihan-kelebihan yang ada Maka semangatlah Bersungguh-sungguhlah Di dalam tafakuf di Dalam mencari, mengkaji Memahami ilmu Agama Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlaskan niat yang sungguh-sungguh istiqamah di atasnya sampai kita mati nanti. Lalu amalkan ilmu tersebut diwujudkan dalam keseharian kita sehingga semua terpimpin dengan ilmu syar'i, akidah, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak, adab, sampai semua perkara-perkara yang rinci dalam kehidupan kita terpimpin dengan ilmu syar'i. Insyaallah taala mendapatkan semua yang kita harapkan dari kebaikan Dunia, kebaikan agama Kebaikan akhirat Dengan ilmu Kuncinya dengan ilmu Wallahu ta'ala alhamdulillah Ini yang mungkin bisa kita Sampaikan pada kesempatan sore hari ini Sekedar Ya, mengingatkan kembali Menyebutkan Hal-hal yang Cukup penting terkait dengan fatuna ilmu Dan jumlah Keutamaannya sangatlah banyak Tak terbatas Singkatnya alang ilmula ya adil husyik. Semoga menjadi penyemangat untuk saya pribadi dan untuk sekalian untuk selalu dan senantiasa mencari ilmu agama Allah, memahami ilmu agama Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma alamil sholawat. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau, tanya -tanya? Ada yang mau sampaikan? Salah. Tidak ada. Alhamdulillah. Iya, mahir. Temanya lain lagi. Ya, lain, lain kan? Aiyowah. Mahir. Temanya lain lagi. Mumpung temanya ilmu, silakanlah. Temanya, temanya ilmu. Allahu. Insyaallah. Pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu yang belum kita amalkan? Apakah kita mendapatkan pahala? Jadi perlu dipahami, Ikhwan bahwasanya masing-masingnya itu mengandung pahala. Tola ilmi, kau tak sendiri, pahala tersendiri. Al amal bil ilmi mengamalkan ilmu yang merupakan buah daripada ilmu tersebut juga ada keutamaan sendiri pahala sendiri Ini yang pertama difahami salah Antum belajar contoh antum mengkaji belajar tentang tata cara salat Belajarnya antum tentang kaifiat salat namanya talabul ilmi tafaqquhid ada pahalanya Ilmunya, datang ke tempat ilmunya Majlis ilmunya, pahala sendiri Antum mengerjakan ibadah sholat Namanya mengamalkan ilmu Dengan tata cara pati Pahala sendiri Pahala sholat Yang begitu besar Yang ini pahala, yang itu pahala Ini yang pertama Yang kedua Masing-masing kita harus memiliki niat Memiliki niat, memiliki azam yang kuat untuk berusaha sekuat tenaga Mengamalkan apa yang kita ilmu Ini penting Dan itu sifatnya pelan-pelan sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing Ada ilmu yang bisa kita amalkan Bayangkan, dalam sebuah majelis Antum mungkin dapat sampai lebih dari satu ilmu Ilmu ini, ini, ini, ini, ini banyak Ya mungkin sulit bagi antum untuk mengamalkan semuanya Yang paling penting Punya niatan yang kuat Azam yang kuat untuk berusaha Mengamalkan ilmu tadi Sepuluh dapat Berusaha, satu diamalkan Terus Yang berikutnya lagi Ilmu muncul lagi Terus begitu, pelan-pelan Ini yang paling penting Ini yang paling penting lagi. Yang jadi permasalahan Yang tercela. Adalah ketika orang itu sudah tahu ilmunya Dan punya kesanggupan untuk mengamalkannya Tapi tidak diperangkaikan Itu yang terjelah Apalagi jelas-jelasan dia menerjak ilmunya sendiri Itu yang terjelah Itulah sifatnya orang-orang al-Yahud Alhamdulillah ya Mereka punya ilmu, tidak diamalkan Tapi kalau sudah punya azam yang kuat, tekad yang bulat Niat yang yang sungguh-sungguh akan terus berupaya untuk mengamalkan ilmu yang ada. Pelan-pelan sedikit -pelan, demi sedikit, tahap demi tahap. Itu yang diinginkan barakallahu dan semuanya berpahala. Ilmu yang kita kita ilmui belum diamalkan berpahala. Ilmu yang sudah kita amalkan juga berpahala. Masing-masing dikasih pahala sendiri-sendiri dalam Islam barakallahu Tapi ingat ya, punya azam yang kuat untuk berupaya keras mengamalkan ilmu yang kita ketahui barakallahu هذا هو فهمت شاء الله تعالى بارك الله فيكم الله تعالى على الرسول يلا لك يلا يلا terus kalau bisa saya gambarkan misalkan e, sekarang ini dalam masjid ada halaq ilmu. E, suaranya kalau di pengeras luar. Kedengaran sampai di luar. Nah, ada orang di depan rumahnya sana. Tak ke sini dia nguping. Iya. Gitu ya, nguping dia, dengarkan. Gitu ya. Aku tanya sih iya. Kalau dia betul-betul di rumahnya mendengarkan dengan seksama ilmu tadi, dapat. Cuman, apa namanya? Faltilahnya tidak sama dengan orang yang datang langsung ke halakoin. Tapi kalau dia sekedar, sekedar, oh, pengajian, nggak dapat. Dia betul-betul dengarkan dia seksama di rumah mungkin dia malu mau ke masjid. atau nya misalnya dapat cuman enggak sebagaimana yang hadir. Dikecualikan kalau ada uzur. Uh -uh, lagi sakit dan segala macam enggak mungkin datang. Dengar pengeras suara atau lewat radio yang dirilai atau lihat uh, lewat HP dapat ya pahala. Intinya yang paling besar yang paling agung, keutamaannya yang datang langsung ke Halqah ini. Hah? Hah. Ha? Lah ya, terjadi. begitu. Allah tahu sichu. Jadi uh, jangan merasa puas dengan corong luar. Jangan merasa cukup dengan eh uh, file rekaman gitu. Ya Allah ya akhy, ya tolong ajari ni di Masjid Muhajirin. Waduh, nanti lah Bang. nanti kirim ya file rekamannya ya. Ya. Nah, sudah dapat dikirim file rekaman nya. Begitu kesehatian. Eh, nah, itu wakik yang sering terjadi di kalangan kita. Dapat file rekaman tapi jarang didengarkan. Nah, dapat, dapat. Dapat rekamannya, jangan khawatir Ia ya dapat tok, tapi tidak kan didengarkan Kenapa hal? Kalau dia betul-betul ada -betul uzur syari Entah sakit Atau kesibukan yang lain yang tidak mungkin hadir Dan dia minta rekamannya Dia dengarkan di rumah, dia tidak dapat. Tapi tidak sebagaimana Yang hadir dalam majelis ilmu Jadi Jangan puas, jangan streaming Jangan Pos dengan streaming nanti lah saya ano just live live striving live gitu ya. nanti saya sambil uh, Nyetir nanti saya di mobil di auto gitu ya uh, dengarkan live streaming tenang aja nah. sibuk dengan yang lainnya streaming jalan terus Allah merestalkan sungguh-sungguh betul betul mendengarkan dengan sama dengan mana yang seperti dipegang di atas tolak puluh ilmi dapat pahala. Cuma tidak sama seperti yang ada dalam Majlis ilmu tersebut Apalagi kalau kemudian Dengerkenya bukan karena ilmu Dengerkenya karena untuk menjajari sesuatu Mata-mata Tidak dapat dia ya? hmm? Ini pengajian apa mana ini oh, Banyak sekali kerumunan yang ada ini Nah orang luar. Oh, benar -benar. Bukan to fight ilmu mendengarkan dalam rangka untuk catat. Poin-poin oh, kan. yang dikatakan oleh yang, yang dianggap sa, sama dia sebagai poin-poin yang uh, rapat merah uh, Radikal ini. <laughs> yang ini dapat dosa. Bukan dapat pahala barang. Allah. Allah Taala. Alangkah kuli hal barangkali dikum eh, datang ke halak ilmu, ke majlis ulilm, jangan datang ikhlas karena Allah Azza Wajalla. Dikandangkan betul-betul sangat-sangat besar dan sangat-sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekian. InsyaAllah Allah pakai nanti dengan tema yang lain. Sampai isya, Insya Taala. Temanya terkait dengan masalah. Tertib ya, Nah, yang pertama nanti temanya terkait dengan Tarbiyahul Aulad, tema yang sangat panjang lebar. Cuma nanti akan saya angkat, Insyaallah bukan terkait dengan teknis, yang akan saya angkat terkait dengan hal-hal yang e, mensukseskan, men, Mensyarikan sebuah Tarbiyah baru keluar hadisnya segala macam, itu pembahasan yang cukup panjang waktunya tidak memungkinkan barakat nanti akan ketemu lagi insyaallah pada al-mahrib dengan tema tarfiyatul awlat insyaallah saya akan cukup sekerja ya kawan taklah filahuna subhanakaw bihamdik asyadu an la ilahi anta astaghfirullah wa atuhu ilaih wa dhaluhamidhamu